Matxin kaiolaj batxuri fresko, apes pikua edo magifranzen min behi, hainbat pertsonaia sortu dituzte sarako aferen aipamena egiteko igandehuntan, izan hauzapes eskasa, iztariak edo zunmin enpresaren proiektua salatzeko, Patrick Etxegaraiek antzerkia idatzi du beste iruekin batera. Idazteko elkartungira lau idazlea, Uh, lehen bilkura bat egin ginen uh, piskat ideiak uh, ora, mainean ezartzeko, ikusteko uh, zer pasatu zen egian, uh, zer ginen piskat uh, egateko, uh, eta ausi batean jubiatzeko azkenean. E eta, oh, uh, uh, uh, eta gero autatu ginen askifite iru zati horiek, eta gero bakotsa bere uh, atletik hasi uh, ginen idazten. Eta gero e-mailez bizatzen ginen piskat edazten ginuen eta, eta ara. Onfinida, nora da ganda Ba Ongi pasatu da, ez dakit ez dut sobera, ez nahi sobera mintzatu diendearekin, me bon, uste uh, maitatu duela. Uh, buretzat, uh, bai, content, bukatzea le, estresa hundi haizan da, ikusi duela ikplaza bete-bete azela. Ma ya ongi, nik uste ongi, nire ustez ongi. Dendea erbil dudela ere, ikusi da, ikusi da, ikplaza Bai, bai, bai, ajitu gala ere. Pentsat, bai ba, genakien ze aintzinetik saldu zien e, tukiainitz, ala ere. Fe, guretzat aintzien, janik. E, Baina hainbeste ez ginduen e, espero ez. Eta, bau, kusten da, kabalka da, bera, erakartzen duela jendea. betra bat bidaliot apezpikuai, eta haren errepuzta izan da, etzuela apezik xarakotz. Ez, apezik xarakotz. Zas, Epa ere eh, jaunan, eh, ze afrontua den guen egirintzat. Horduan, tarrapatan kontzailukuzia bildutu terrikoetxean, eta hau bat ez ah, deliberatu dugua, ah, pera, hau hauzitan ematia. Ez dakita horrek norrek inoen partida. <laughs> afrontu bat? Ez Be zue bertze afera xeriosagorik aipatzeko edo, kontseiluan? Ez da apesi gabeko egirik falta inguru hauetan, eta ez da eundaino hortako hauzirik egin diendia kesu dela diozu, xe urnaiz balitakela bertzeako da gandar urte, urte bat lana izan da xalatarkusiekin, uh, ouais. danzariekin, nola ginen zori uh, montatzeko? Bon, beh, poliki poliki asigira, eh. Ez uh, uh, dute denek hastapenetik uh, parte hartu, beraz taldea usatu da be, urte antzear pishkanaka, eta eta, boala, errepikatu dugun hainitz, eta demora hartu nahi ginoen justuki prest izaiteko. Eta, ala, guai, uh, beh... Egina eta biziki kontengira hala gure urteko lana. plazan emandugu eta gure familiaren aintinean eta lagunen aintinean eta beraz a eramate olako talde potolo bat. Bai be uszut gure dantza erakasleentzat pentsatzen dut. Bon, ejepikentzat eta ara talde handiak bortsaz be ez grabetsitza inzinatzen nahi dugun bezala. eta Baan giro polita da eta eta ala, proiektu egikoia eta lagunen artean beraz bizki goso mm -hmm. izan da hori montatzea. Eta bai, be, bestela bai um, or, proiektu proiektuak montatzea, bai uh... Ez dakit, uh, aho gira eta, eta biztiki konten, bon, gero egin ginoen jadanik bat, bon, ez zenbat telekabalkada bat, baina uh, ala ere berre giroa ginoen, saratajen uh, artean egin ginuen mutatu ginuen dantzari hoi bat zuek behit zuten dantza, gerostik beha txiki dute talde bat, beraz bikain, eta guai uh, ala, talde polit bat gira zazpiak bat uh, taldean. Et... Ez duzu ekintza lizunik eginen. Lizunkeria bazter guzietan pratikatzen nasharan. Eta adin guzietan. Zah etxea bahne. Plasataren etxeetan zinkuri eta kurinka... eta arkuma iniz ditugu. Tokiko farmazian bertsetan baino kapota, ah, kapota. pilula... Antzun da Eta Viagra chaltsendi. Ba, Frauetan beraz Apisa, c'est eta eh leena zen etxibitsi etxibitsitza diru eus. pikoa eta xarako au ere shaftu dugu ere berari ere piko batzu botatzeko eta hiru uh, harren azera hor zen uh, ihistarien uh, istorio bat, anekdota bat pasatu dena, bai giazko istorio bat, eh. Azkenian eta lotu dugu Sudmineco uh, aferarekin, ze, uh, mendi Mendibertignan pasatu dene isto istorioa, istoria da. Bai. Kabalkadaren ingurua noola egia batza, egia da, egiazuk egiten da, lana da. Bai, bai, lana da, azkenean... Uh, hau ba zu uh, dantzariak, antzerk antzerkilariak, hau ba teknika, ba, de, dena lotu behar die. Ba, azkenean uh, proiektu biziki uh, edekada uh, lotzen du elako egia eta lotzen du uh, egia euskaraz, azkenean. Eta hori uh, azki aharro da gaur egun, xaran ere, xaran uh, ez da bate euskaraz fintzatzen edo biziki gutxi. Eta hor uh, denai euskaraz ziten Komunikazio euskaraz ziten da, errepikak euskaraz ziten die. Eta deneko nahitzen dugu, bitxia, bitxia da, me hor, hola, me horitako uh, biziki polita da alde horitan ere. Ederrek izan dian, nire ustez, antzerkia pixkabal agian luze samarra, baina, bueno, baina, ondo, irringarrea. Ea, kabalkadon bat izan den. bai, nire ustez, kabalka txarra da, momentu hauetan egiten ez dena. Orduan, e, dena daude ongi, bai, e, makean egin zena, hemen egin dena, irisarrin, urruñan, eta... Egin behar diolakoak, zirkuito batez sortu behar da lapurdin eta urtero bat nobi egin. Arrunda ederra, ta yeah? Rusiak, eta konten ga ahintz, xarata-ruziak, eta hemen onyoko emazteunek errandu, bihotza ukitu eitutzu. Beharba ez du labertzea horako, gauza politikiko xiko, agian da. Horsak daktatik gutte filtruan 9